بسم الله الرحمن الرحیم منګه پرونه د پوری په اصول حدیث کې دا خبرې مقبول تقسیم اغمنګ اوېلې چې دا خبرې مقبول تقسیم په اعتبار د عمل د کولو او د نه کولو په اعتبار سره دا تقریبا اوه قسمه جوړيږي اوه قسمه جوړيږي د معمول به او د غیر معمول به په اعتبار سره محکم مختلف الحدیث ناسخہ منسوخ راجح مرجوح او متوقف فیهی دا چې سپړې داسې نو دا یو قسمه جوړيږي نو تقسيم الخبر المقبول من حيث المعمول به و المعمول به نو دا فهيه على سبعه اقسام دا یو قسمه دي محکم معمول به مختلف الحديث معمول به ناسخ معمول به منسوخ غیر معمول به راجح معمول به مرجوح غیر معمول به او متوقف فيه غیر معمول به دا تقریبا او قسم جوړيږي دي اوه قسمونو کې مغ پرونه یو ذکر ک چې هغه محکمو محکم د باب افعال نه د اسم مفعول صیغه ده امانا د مضبوط والی باندې رازي د دې اصطلاحن تعریف منغوک هو حدیث المقبول الذي سالما من معارضتي مثله دا غ مقبول حدیث دې چې دا دبل د دې په دبل حدیث د ټکراونا محفوظ وي او سالم وي د دې عام تور باندې د حدیث په کتابونو کې د اصول حدیث په کتابونو کې چې کوم مثال اغه ور کوي دغه د دې هر یو مثال ورکړي کې دی شي او تا ته مو ویل چې د دې نوعنا لگا احاديث دا ډیر دي دی. کم چې احاديثه متعارضه دي نو اغه د دې په نسبت سره ډیر کم دي او عام تور باندې دا اصول حدیث په کتابونو کې عبدالرحمن د حکیمرستان د قصدی د هغ اصول حدیث په کتابونو کې دا روایت په دلیل په عبد الله عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا روایت دے دا حدیث عامو کتابونو کې دا ذکر شوه دے لا يقبل الله صلاه من طهور ولا صدقه من غلو غلول دا دا بخاری او د مسلم روایت دے چې د صحیح مسلم روایت دی بخاری کې دا روایت ذکر شوه دی خو اصل کې صحیح مسلم روایت دی صحیح مسلم کې بدی الفاظ دي لا تقبل صلاه دون بغیر طهور ولا صدقه من غلول ته الله مونږ بغیر پاکينه نه قبلي او نه دا د حرام مال او د غلول د مال نه قبلي مدعو سو یو حدیث محکم ده یعنی ددی مقابله کی داسی حدیث نشتا چه پایی که دالی کلیوی چه اللہ بغیر دا طهارت نهم منس قبلی یا الله دا حرام مال نهم صدق قبلی ددی حدیث مقابله کی بلدسی و مقبول حدیث نشتا چه آغا ددی دا مضمون دا, دا تکراوی بلکه دا مضمون دا پر خپل معنا کې محکم دي د دې معارض په حدیث مقبول اغه نشتا چې بای کې د لیکلی وی چې د بغیر د طهارت نه هم منز قبلی او د حرام مال نه هم صدقه قبلی کی نن منګه پدی کې بل قسم ذکر کو چې اغه مختلف حدیث ته مختلف دا د اسم فاعل صیغه دا د باب اختلافنا اختلاف د د اتفاق متضاد دی ظاهران خو لغتن د مختلف الحديثنا د معلومی گی چی د دوان احاديث د بخل معنا متضاد دی مختلف دی یعنی دا دونه روایت چې کم راغلی دي نو په معنا کې ظاهرا مخالفت لري او په معنا کې ظاهرا دیوب المتضاد دی برعکس دي لیکن یاد ساتي اس شک پدی کې نشته چې لغتن د مختلف الحديثم دا معنا ده خو اصطلاحي تعریف د مختلف الحديث اغا بدل دی استلاحی تعریف د مختلف الحدیث اغدا دے تیسیر و مصطلح الحدیث کی لگ الفاظ گراندی مالک پاسانو الفاظ بانی دالی کلے دے هو الحدیث المقبول الَّذِي عَارَضَهُ مِثْلُهُ مَعَ اِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا دا هغه مقبول حدیث ته مختلف حدیث دا هغه مقبول حدیث ده الذي هغه مقبول حدیث ده عارضه مثله شدد پشان بل روایت دده معارض ده یعنی د سره تعارض لري داغه مقبول حدیث دے چې عمدد پشان حدیث د سرا معارض دے ټکراو لري خو مع امکان الجمع بینهما خسره د دین اچ د دوانو ترمن ز جمع اغه ممکن دا نو په آسانو الفاظو کې مختلفو حدیث داغه مقبول حدیث دے چې د ټکراو عمدد پشان دیو بل حدیث سره دے او ور سرا د دوانو روایتو ترمین ځ جمع اغه ممکن ده مثال د مختلف حدیث د اکثر موږ په درس کې هم وایو دوانو د بخاری روایات دي او اوس په دې پندېمیک کی او په دې وباء کې هم دی کافی بحث دا وشا. یو طرف توی تو چې لا عدوا ولا طیرتا لا عدوا مرض د یو نه بلتا متعدقی گنا لا عدوا مرض د یو نه بلتا متعدقی گنا یعنی یو مرض هم متعدی نه دی او بل طرف تا ام درغه بخاری روایت رازی فر من المجزومی کما تفر من الاسد د جزامی سړی نه داسه تختا لکه دا ازمارین چه تختی فر من المجزومی کما تفر من الاسدی جزامی دا جزامی سرین دا سه تختا لکه تچه دا ازمارین تختی نو سه جزام یو مرض دی او داغه د دا تیختی نو که مرز دیو نا بلتا نمو تعدی کی دی نو د جزامی سرین دا تیختی حکم ولی شوی دی د دی دین دی خدا خدا معلومی کی چه بمرس کې تعدیت شته دے بمرس کی تعدیت شتا دایات ساته محدثین ددی پا مختلف و اندازونو بانی جوابو نور کئی محدثین د ترمینزا پا مختلف و طریقو بانی تطبیق کئی جمع راولی ځکه دا موږ د مختلفو حدیثو مثال کوي نو مع امکان الجمع بینهما د دواړو روایتو ترمنځ جمع ممکن دا یعنی دواړه روایت معمول به هغه ګرځېدې شي دواړه روایت دا معمول به دا ګرځېدې شي او منت سبارو کئی اگر دا جما دا ممکن دا علم باندې تدبیق هغه د دې چې په کوم حدیث کې دا وې لا عدوا ولا طیاره نو کدي کې تاسو غو رہی نو په دې کې د عربو چې کوم نظریات دي او توهمات دي نو نبی صلی الله الفاظ دی چی بدفالی نشتا توی د دا تیرنا چایی با بمارغانو بانے بدفالی نیولا نو سنچ دا نور دیس دا عربو پا غلطو اقایدو پا نظریاتو باندی رد دے نو دا لا عدو تعلق هم دا لا عدو تعلق هم دا دا او د نظریی سره دی سمانا یعنی اقیدو نظریه دا لري د عرب په شان نه چې هغه وي مرز د کاغي د الله ذات ته د منځ ایست او دا باغي دا غ مرز مبارک د عقیده لرله چې د مرز کی دا تاثیر شته دي پدې مرز کې دا اثر شته چې دا مرز د یو انسان نه بل انسان ته لګي نبی صلی الله و سلام د عربو د دې عقیدې رد چېله عاده مرض کې بذاات خود دا اثر نشتا نهشتهغ د یو انسان نبل انسان ته ها ور سره پهدي کې دا خبره ثابت ته شوه چې بل ح نهغ معلومیږي یو خو د عربو د قیدي رد شو چې غې د د مرض نه د عقیده لرله چې مرض د یو نبل ته په خپل منتقل کیږي یعنی پدې کې د الله خوخي نا خوخي تاجت نشتا څنګه چنن د دا ساينس دانانو او څنګه چنن د دا دنیا دار خلکو د دا کرونا وایرس نه لکه دا عقیده ده چې پدې وایرس کې دا خاصیت موجود دی چې دا په خپل د یو انسان نبل انسان ته لګي دا بالکل بیاینه دا عرب او غاګه دا, دا چې هغه د د مرز په عادیت کې لرلا دایات ساته اسلام سوئی چې مرز کې بزات خود دا اثر او دا طاقت نشتا چې هغه به یو نه منتقل شي بلکې هاذا بمشیئه الله مرز کې یو نه بل منتقل کیږي د الله په خوخه او د الله په مشیت مانی نو کوم چې دلته اذو خبره دا نو پای پا کی د یوې خبرې رد ده اواغه خبره ساده چې په مرز کې بذاته خود دا اثر نشته په مرز کې بذاته خود دا طاقت نشته چې هغه به یو انسان نه بل انسان تووړي بلکې دا د عربو د عقیدې رد ده ها هر چې مرز د یو انسان نه انسان ته اوړي هر چې مرز د یو انسان نه انسان ته اوړي نو قران وئی حدیث کې دا وئی جهادا بمشیئت الله دا الله بمشیئت مانې دا کیږي منګم دا وایو ننکه مثلا کورونا وایرس دا دیو انسان نبل انسان ته اوړي نو دا د الله بمشیئت باندې موقوف دی د الله بمرزي باندې موقوف دی او کم حدیث کې چې دا راځي فر من المجزوم كما تفر من الاسب نو دا نداد اسلام هغه احتیاطي تدابیر دي کم چې نن امهت د مرس مرسب مبارک اختیاره ای او داغه اجازت په حدیث کې ورکړې شوې ده چې د جزامی سړی نه داسې تخته لکه چې د ازمرین تختی د انچ موږ مثلا د سوشل ډیستانسنګ سانیټایزر یا په دې نورو شکلونو کې داسورې احتیاطي تدابیر استعمالو ندا احتیاطي تدابیر د دا پاره دلیل امدہ حدیث دے فر من المجزوم کما تفر من الاسدی دا جزامی سڑین دا سی تختا لکچی دا ازمرین تختی یو جواب اغدا دے یو جواب اغدا دے لگا دا گوری تیسیر و مصطلح الحدیث کی هما دا دا غی زکرکڑی کیفیت الجمع بین هما دا دوانو روایاتو ترمینز جمع آغا سنگا ممکن دا یو روایت کیوی لا عدوى ان العدوى منفیتن عدوى چی دنو دا منفی دا ٹک شوا او پدیبانی د دا صحابی آغا مثال آغا ورکی چی صحابی وي چې د الله پیغمبره زمنګا روغ وخان دا چې کله د خارختی وخانو سره منګي یو زیکو نو ته چې وي چې لا عدوا نو چې من کله غروغ وخان د مریضانو وخانو سره او چې کوم وخانو باندې خارخ لګیدلې داغي سره منګو او درو نو په غروغ وخانو باندې هم هغه خارخ ولګي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وفرمای خاط تداوین فمن اعدل الاولا هغه لومبنی باندې چا خارخ لګولیو یعنی څنګه الله یعنی په دې اصل کې هغه عقیده ده چې ان الله تعالی ابتدا ذلك المرض فی الثانی څنګه الله دې دویم وخت دا مرز دایو لګو نو کما بتد او فی الاولی او مدغسی الله اغل منی اوختوم چې کوم خارښتيو اغه ته هم دا مرز د لګولې دی یعنی مطلب څه کدا د الله په مشیت باندې دی او هر چی امر دی د جزامی سړینه په تیخت باندې نو فمن باب صد الزرایع نو دا د صد الزرایع د باب نه لري مطلب یعنی لارې بند کړې دا فقار دا چې ته خپل عقیده د فساد نو او احتیاطی تدابیر هغه اختیار کی زکه وجدادا لالا يتفقا للشخص الذي يخالط ذلك المجذوم زکه کچرته اتفاقا یو سړی چې هغه د جذامي سړي سره اختلاط کئ لکه مثلا یو سړی اوسنند د کرونا وایرس د مریض سره هغه اختلاط کئ او د تهم دا مرز د الله په تقدیر باندې الګي چې دا الله خو خدا د الله په مشیت باندې ن پدی عقیده بانی چیر دی کرونا وایرس کې دا طاقت شتلی بلکې دا الله په تقدیر بانی نو کچرته دا سړې د عقیده کمزوري نو دی بداوی هر وګورا د فلنکی سړې سره کنه وینا اس نو غلی بداوا نو تو ګنا کې به واقع کیږي یعنی دغه فقیده کې به نقصان راځي او د الله نه به اغاقیده اغه ب اوړي نو د بی وجنا احتیاطا اګه تدابیر نتشریعت منی کړې نه او کم کمچی شریعت لا عدو ویل دي بدایات ساتي د عربو په نظریه او په عقیده باندې رد کړې دي لکنن نن چې د دا ساينس دانانو د عقیده دا, دا, دا یاد دا دنیا دار او د دا وی مالدار او خلقو دار دا دا کېده چې په دې کورونا وایرس کې په خپل د طاقت قوت موجود دي چې دا, دا یو انسان یعنی اغي په کې د الله ذکر نه راوړي او اسلام تا, تا د عقیده خي چ هر یو شی کی دا ده الله په حکم باندې او نور چې کوم د احتیاطي تدابیر دي دا غي نه تا شریعت اغه منکاین نبی علیہ الصلو خبا خب بعض خلک بیا مثلا لکاغي داوی یو جواب چیدنو اغه دام کیږي چې خلک د یو د کمزور یقیدو والا د کمزور یقیدو والا خلق دی نو کوم چې غو د کمزور اعتقاد والا خلق دی اږي ته دا ویلي دی فر من المجذوم کما تفر من الاسد د جزامی سړی نه داسې تخته لکه دا ازمرینه چې تخته او کوم چې د قوي اعتقاد والا خلق دی نو نبی له صلوات والسلام په خپل د جزامی سړی سره په یو کاسه کې خوراک کړي دی لیکن د آیات ساتي اوس ای د کې شگنست چدام د دا حديث کې د تطبیق یو لار خو بل طرف ته نبي عليه الصلاه والسلام په خپل هم په احتیاطي تدابیر باندې اغم عمل کړي دي دغه روایت چې کوم د د جزامی سړی سره په یو کاسه کې خوراک کړي دا د ابن ماجه پر روایت کراجی لیکن د صحیح مسلم پر روایت کې نبی علیہ الصلوۃ یو جزامی سړی سره بیعت پلاس باندې نه کړی بلکې یو سړی راغله او هغه جزامیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس وليګا او وی ویل اننا قد باعنا کفرجع زمون تاسو ربیعت کړی دی بغیر د لاس ملاولونه او ته واپس شاو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پخپل <سلام> هما <سلام> <سلام> پخپل احتیاطی تدابیر وبانی عمل کړی ری بعضی خلک هغه په لنډو الفاظو کې هغه و وایي ويره دغه چکم د لا عدوه والا روایات دي نو دا منسوخ دي دایات ساتي نسخ تاړو له خپل ضرورت نشتا یو کی دا, آغا عقیدی رد کی دا عقیده رد کم چې پنن دور کې د دنیا دار خلکو عقیده د دا عربو عقیده موه مرض د یو نه بلته براهاس لږي مرض د یو نه بلته براه لږي او کم چی اسلام تا تاته نه اسلام دا چې نه مرض د یو نه بلته براه نه لږي بلکې دا د الله په مشیت باندې دا لږږي نورم د ګ جوابونه شته دی نورم د ری ګن جوابو نشتا بس همدا دو جوابونه دا کافی دی یو دا چې لا عدوا کی د عربو دا, عرب دا غا رد دی او په بلکی د احتیاط تدابیر دا غید اختیارولو خبره دا او دویم جواب دا چې په یو کې هغه د کمزوري اعتقاد والا خبره دا او بلکی د مضبوطي عقيدي والا دا غي خبره دا خود ټولونه بهترینوم د لونبنه جواب دی چې پای کی د ټول روايات په خپله طریقې سره هغه تطبیق او جمع دا غي ترمیم درازي نن انده پاره دومره کافی دی ان شاء الله ګرامر